Подивився укусник розбитого дзеркала, моргнув рижою бровою і все завершив чортівськи з усмішкою. Через кілька хвилин Одарка лиш провела попід вікнами його спину. Подався на вечірню. Зима, морози і сніги. Часом і метелиці заводили свої викрути. Скоро минає Пилипівка. Загостить і загуляє різдво. Дядьки чавитимуть шкалики, парубки гулятимуть з дівчатами, тягатимуть на водохрещі колодку, тут колодку на водохрещі виправляють, де інде на масляну. Парубки кожний півока в кишеню заломив вовнянку і пішов. Вертаючись з вечірні, Марійка вже не так цуралася гната, йшла поруч і більше мовчала. Він мучився над тим, що має сказати. Вона, щоб часом не заговорив, принаймні, хай мовчить. Запитав про здоров'я, чи все помолотили, скільки Мартин продав яблук. Нарешті, після снігу і морозу, нагадав про найвдячнішу розмову. «Колодка ж, треба умовитися, зробити запас. А де ж справлятимеш колодку, Маріє? Не знаю, відтяла і закопила губу». «На нашому кутку буде утрихона, будуть гарні музики, хата велика, є де потанцювати». «Хм, що там мені по вашому кутку? Чого ж, прийди до нас». А ти б ще чого хотів? Може, скажеш, щоб прибігла до тебе, до самої хати, щоб прийшла і сказала ударку, а візьми костура та вижни мене з хати». Вже і так по цілому кутку плеще язиком наймечка, задрипанка, очарувала парубка, не спить, не їсть, ганяє, як скажений бідненький. А скажи, ну, хто то тебе так очарував? Мовчиш? Мені й не скажеш? Гнат усміхався своєю усмішкою і мовчав. Марія поночі не бачить тієї усмішки, але виразно уявляє її. «Мовчиш, очарований, хоч би сказав, що нашу в'яжися з обдрипаною наймечкою». Гнат у голос міркує. «Ось прийду». І одарка дістане, о, господоньку, нате, чи ти вже здурів, чи тільки починаєш, як наробиш там якого лиха і на очі не показуйся, ще скаже, намовила, підбиваю на сварку, о, то вже ні, ані не подумай. Від перелазу Гнат має повертати назад. На прощання взяв її руку і трішки задержав її довше, ніж було треба. Марія намагається швидко визволити руку. «Ну ти чавиш, пусти, що ти так негарно сопеш? Гнат пускає руку. «Ех, Марія, Марія!» – вирвалося з його уст глибокий, болюче. Круто повернувся і швидко пошкотельгав у долину. Марія здивована. Що сталося? Хотіла навіть гукнути, та не послухались уста язик. «Ні, він зупиниться, принаймні оглянеться». Возенька глибока, в снігу стежечка. Погойдується чорна постать, менша є, зникає, зникла. Не зупинився і не оглянувся. Марія здивована до краю. Так сумно стоять і наслухають дерева. Тиша така велика. Стоїть Марія, не сходить з місця. Дивується і дивиться у сіру ніч. «Гнати!» Зовсім тихо прорвалося з її уст. Тихо, наслухує, нема відзвуку. Сіра ніч проковтнула і не вернулася. Струнки осички та берізки спинаються до гори, і там десь лагідно сюсюкаються, ніби про неї, про покинуту Марію.